O companie plăcută. Capitolul 5 Zenaida a apărut în bucătărie la ora de dejun la câteva minute după ce indigena Pancea ieșise. Alex nu le auzise pe niciuna dintre ele. A zâmbit savurând ouăle de la țară. Aici toată lumea umbla în vârful picioarelor de parcă nici n-ar fi atins pământul. Parcă pentru a-și întări gândul a călcat apăsat cu tocurile pedalele din bucătărie. Crămita fină s-a Alex s-a simțit vinovat și s-a plecat să pună la loc bucățile sfărmate. Tocmai atunci a intrat Donia Zenaida, fără să facă scomot. Ce cauz de-a scumpul meu copil? Alex și-a ridicat, rușinat privirea. Cred că am făcut o boroboță. Zenaida a zâmbit. Toți copiii sparg câte ceva, e firesc, nu-ți face griji. A cu mâna spre grădina plină de praf în care copiii jucau fotbal. Uită-te la ei, ce fericiți sunt, ce nevinovați. Dar nu se uita la ei, se uita la nepotul ei. Nu ai vrea să joci și tu cu ei? Mătușă, a exclamat Alex cu prefăcută surprindere, eu sunt cam măricel pentru așa ceva. Copiii mari nu joacă fotbal. Bine, bine, Alex și-a recăpătat calmul. Joacă, sigur că da, însă de obicei sunt profesioniști. Dumnezeule mare s-a văitat pătrâna, niciodată n-ai chef să te joci cu copiii. Alex abia s-a stăpânit să nu-i dea răspunsul ironic pe care Ianul ar fi înțeles. În vremurile astea, pedofilii, privirea nevinovată a mătușii Zenaida, interzicea nepotului pofta de glume și de ironii. Cred că trebuie să mă gândesc serios să-mi de lucru. Ia-și apropie căpșurul alb de umărul lui Alex. Nu-i nicio grabă, mucos adorabil ce ești, ai tot timpul să o faci. Trebuie să te obișnuiești cu altitudinea de aici. Alex a fost cât pe aici să-i zbugnească în râs auzind această cerință. Următoarea cerință a făcut să-i dispară zâmbetul din colțul gurii. Suntem atât de singure, mătușa ta, Sărâna și eu. Alex i-a mângâia mâna, n-a îndrăznit să o mângâie pe cap. Nu-ți face griji, mătușa Zenaide, toate la timpul lor. Da, ai dreptate, e timp pentru toate. Timp pentru a trăi și timp pentru a muri, a citat Alex cu un zâmbet. Și timp pentru a iubi. Au oftat mătușa, mângâindu pe Alex pe cap. Mătușa s-a retras. S-a întors înainte de a ieși pe ușă și i-a făcut nepotului semnul la revedere cu degetele subțiri, zglobi și dolofane. Alejandro de la guardia a rămas pe gânduri. Ce avea să facă întreaga zi? Nu putea să-i învoce iarăși oboseala provocată de jet lag. Iar cuvintele mătușii zenaide? <hântu -i> Timp pentru a iubi... Departe de al liniștii, îi produceau o ușoară neliniște, aproape o angoasă. La urma urme, ele era străini pentru mătuși, pentru casă, pentru oraș și poate că ele aveau dreptate. Trebuia să iasă în stradă, să cunoască împrejurimile, să salute vecinii, să joace fotbal cu copiii din parc. Însă trebuia să iasă numai pe ușa din dos, pentru ca lumea să știe că domnișoarele Scandoni erau în viață, adică îndreptând vorbele. Donei Zenaida și ținând seama de explicațiile Donei Serena pentru ca lumea să creadă că nu e o casă nelocuită. Mintea carteziană a acestui fost elev de liceu nu îți putea să rezolve contradicția. Dacă voiau ca lumea să afle că ele sunt în viață, că nu era o casă nelocuită, a fi fost firesc ca el să iasă pe ușa din față. Nu pe furiș prin dos, precum Panchita, servitoarea surdomută. A hotărât să pună contradicția la încercare. A deschis ușa din spate și a ieșit în parcul public plin de praf în care câțiva copii jucau fotbal. Nici nu pășise bine pe teren, că băieții au oprit jocul și s-au uitat lung la Alex. Intrusul le a zâmbit. Unul dintre băieții a pasat mingea. Instinctiv, Alex a lovit-o cu piciorul. A primit-o unul dintre băieții, I a trimis-o înapoi. Alex a zărit stâl pe improvizația ei porții. Cu o lovitură puternică, a trimis mingea spre partea gol, L-au strigat într-un glas copiii. Alex și-a dat seama că nu stătea nimeni în poartă. Triunful lui fusese prea ușor, dar acest incident atât de simplu l-a unit negreșit de jocul copiilor din cartier. Ba mai mult s-a simțit mulțumit, răsplătit, ca și cum această situație neprevăzută i-ar fi dat o ocupație imediată, l-ar fi scăpat de abulia care părea că pusese stăpânire pe casa domnișoarelor, escanton. i-ar fi dat și a fost surprins de propriul său gând, o misiune în viață, să șoace fotbal, ori pur și simplu să șoace, să intre în joc. Când a primit mingea, lovind-o cu capul, a trebuit să-și ridice ochii. Mătușa Serena l observa. cu o expresie aspră de la o fereastră de la catul de sus. De la altă fereastră se uita la el și mătușa Zenaida, însă ea zâmbea Serafic. Mai târziu, când se pregătea să ia masa cu dona Zenaida, a ajuns în vestibul și a auzit un vacarm teribil care venea de la etaj și s-a oprit în capul scării. Nu înțelegea ce se petrece, neîndoielnic, cele două bătrâne se certau. Însă glasurile lor erau ca un ecou parcă veneau din fundul unui tunel. Alex a auzit două uștrântite de perete și un bait depărtat și a dat seama că mătușa dușa de data asta n-avea să ia deșunul cu el. S-a îndreptat spre sufragerie. Masa era pusă o supă de ciuperci sub capacul de metal al supierei și obișnuitul platou de fripturi reci, pe lângă platoul plin de fructe mexicane delicioase, tropicale, din care el nu mai gustase niciodată până atunci. S-a întors în odaia lui după ce a mâncat, a citit din muze și a simțit ispita de a scrie ceva, inspirat de confesiunea unui copil al secolului. S-a așezat la birou, știa că era gol. A fost însă te ajuns să se foiască puțin pe scaun ca să-și dea seama că era ceva sub scoarța de pe birou. A ridicat-o. De desubt, erau niște caiete. Le-a răsfăit repede, erau cărți de colorat pentru copii, ba mai mult. Erau și câteva creioane împrăștiate în sertarul de la birou. Alex a zâmbit. Ce întâmplare! Și ce nou mister! Oare se înșelase ieri, covârșit de jetlag, când se uitase în sertar? Oare una dintre surori, desigur Zenaida, pusese la loc caietele și creioanele? De ce? În casa asta nu locuiseră niciodată copii, iar caietele, la răsfoit erau moderne, tipărite în urmă cu doar 15 ani. Data era scrisă pe pagina cu caseta tehnică. Autorul era el. Aventurile unui copil francez în Mexic, de Alejandro de la Guardia. Filele erau nescrise. A simțit că își pierde mințile. Mai mult, fără niciun motiv, i s-a făcut frică. S-a culcat pe laviță și a acoperit fața cu perna, s-a liniștit, a așteptat ora cinei. Totul avea să se lămurească. Mătușa Serena n-a coborât la cină. Alex a așteptat zece minute, 15 Așezată la masă, n-a văzut decât resturile de la masa de prânz. Supa era rece, la fel și friptura, având pe deasupra aspectul neplăcut că sunt rămășițe, pe jumătate consumate, bucăți de grăsime smulse cu ghiarele din carnea unui animal și respinse cu greață. S-a simțit neliniștit. O tăcere gravă cuprinsese casa. Tânărul s-a îndreptat spre scară cu pași sfioși. Niciodată nu se urcase la catul de sus. Ele nu-l poftiseră. El era un băiat bine crescut. Pe copii trebuie să-i vezi, dar nu să-i auzi, îl învățase Maică sa. Children should be seen, but not heard. S-a suit cu pași tomoli și șovăitori la catul de sus. S-a oprit între cele două uși, singurele de altfel, care se aflau față față de pe culoare. În dreptul fiecărei uși, puse pe jos, două tăvi așteptau să fie luate. Mâncarea se răcea. De asta li se servez cu stăreci, și-a spus Alejandro, cumpărind bine lucrurile. Când o să mănânce? De ce mănâncă sus, când până acum au coborât să mănânce cu mine? Și cine le-a adus tăvile dacă pancea pleacă foarte depreme? Oare fiecare dintre ele o fi adus cina Păi nu se detestau una pe alta? Atunci de ce ar fi atât de serviabile? Și-a coborât privirea. A ridicat capacul platoului din fața ușii de la camera a zenaidei. Insectele devorau bucățile de carne. Ce erau? Păianjeni, gândaci, furnici, o groază de gângăni, foșcăiau. A acoperit în grabă platoul, s-a apropiat apoi și a ridicat pinișor capacul castronului de pe cealaltă tavă. Era o supă. De roșii? De sfeclă? Borș? N-a rezistat ispite de a-și băga degetul în supieră ca să guste. Supă de sânge. A fost gata, gata să scoate un strigăt. A gustat sângele. N-a strigat, fiindcă l-a oprit vaietul, ușor, dar stăruitor, care se auzea dincolo de ușa de la camera serenei, să se bată la ușa asta de unde venea vaietul serenei, să se bată la cealaltă care ascundea tăcerea zenaidei. De ce ar fi făcut-o? S-a simțit tulburat, descumpănit, poate chiar înspăimântat. L-a salvat buna lui creștere. De bună seamă ne-avea dreptul să se amestece în viața personală a unor fete bătrâne în vârstă, excentrice, la urma urmei cam nebune, dar care erau de același sânge cu el și care i oferi găzduire. A coborât așa cum urcase în tăcere pe nesimțite și a intrat în odaia lui. Pe pernă era o ciocolată învelită în hârtie de staniol, cum găsești în unele hoteluri. Alejandro n-a desfăcut-o. Și-a dat seama foarte limpede că era frică. Într-o izbucnire de violență puțin obișnuită la el, datorată probabil tensiunilor acumulate și ținute în zgardă, ca un câine întăritat, a deschis fereastra și a zvârlit ciocolata în parc. Era 10 noapte. L-a doborât iarăși somnul, mai puternic decât imaginația.